Кожної сторінки я поставив свої ініціали. Запитань більше немає, сказав Мейсон. Пропоную ще раз долучити цей список до справи як речовий доказ, сказав прокурор Флешер. Прийнято, підтвердив суддя Гесвел. Наступний свідок Чарльз Освальд, шериф, оголосив окружний прокурор. Шериф високий і повільний чоловік зайняв місце свідка.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 Потім він знищив восьму сторінку зі списку за 15-те число і підмінив її сторінкою зі списку за перше число. Після цього він передав цей сфальсифікований список поліції. Це було дуже просто. Зрештою, Бернал підмішав натворну в візки нічного сторожа, взяв ацетиленовий пальник, пропалив отвір у сейфа і забрав усі гроші. «Дозвольте, звідки вам усе це відомо?» – суворо запитав суддя Гесвелл.